Ученикът. При други случаи, учителят каза за ученик. Да живееш като душа. Това е задачата, която всеки ученик трябва да разреши. Трудна е задачата, но е постижима. В човека ученикът гледа душата, а не недостатъците му. Понеже знае, че душата няма недостатъци. Само този човек може да възприеме Божията любов, който и в Ада, и в Рая остава един и същ. Който може да примири скръпта и радостта в себе си. Той е ученик. При някои противоречия ние се обесърчаваме. Нещата отвън могат да семенят, минят, но ние трябва да останем неизменни. От вас се изисква самообладание. Ако сте неразположени, за да запазите мира си, кажете си. Аз живея в света на пълната хармония. Заобиколен съм от разумни и възвишени същества, които са готови да ми помогнат. Човек трябва да разбере едно. Необикновеното в живота е това, което носи радостта. Някой попита, какво ще прави човек, като стане съвършен? Човекът, като стане съвършен, именно тогава ще започне истинската работа. Ученикът носи новото в себе си. Дето влезе, носи светлина и ухание. И без да говори за Бога, всеки ще познае, че Бог... Живее в него. За обикновени работи той не говори. Но каквото каже, хваща място. Такива хора българинът нарича щастливи. В душата си те носят възвишена, велика идея. На всеки помагат. И на всички желаят доброто. На пролет, животът на ученика прилича на градина с красиви цветя, на които кацат пеперуди, човешките души. А на есен, душата на ученика е градина, пълна с зрели плодове.